Uitarea, autor Veronica Micle, ai sosit dulce uitare, din cumplitul meu necaz, și din dragostea cea mare nici o urmă n-a rămas, și în aceste ceasuri line, eu cu suflet liniștit, cugetându-mă la tine, mă întreb de te-am iubit. Lectura Maia Martin